Ех, каже Матвій, вам трапилась дурничка, о той ліс та млин. Той один ліс виплатить весь маєток. А млин? Скільки платить вам волько оренди? Двісті на рік. Але хіба ж від нього видереш гроші разом? Отак то дітицне, то дітицне. І чорт тим грошам знає лік. Ще коли б то не був млин громадський. Волько під'южжує кращих господарів, щоб вони не вспоминалися оренди, а решта, знаєте, що їм на тому вигорить? Плюне та й піде. Ну, цим можна порадити. Я не йому вірю, щоб один жидок водив за ніс цілу громаду. Ви тільки до нього візьміться. Двісті рублів щороку дасть громаді десятину поля. Григорчук викорив цигарку, кинув її на долівку і, трохи підвівшись, Розтоптав її чоботом. Після цього сплюнув. «Думаєте, по правді сказати нема сьогодні за двісті рублів десятини? Але не втім біда. Двісті рублів завжди пригодиться. Але оце Волько задумав перебудувати млин. Вставляє замість коліс турбіну і нові вальці. Поки що дамо йому спокій. А після таки візьмемось». Він-то вже побалакує з старостою про купівлю того млина. Видно, корисний він йому, хоч завжди лементує, що нічого з нього немає. Я-то по правді признатися, нічого б не мав проти, щоб його продати. Бо що з ним при такому, як у нас, ладі почнеш? Громада, що череда овечок. Немає в ній пастуха, то, звісно, який вже там лад. «Страшить мене тільки те, що Волько виманить той млин майже задурно. А друге, що грішми покористується лише дехто. Ну от і подивіться. Моя дурна голова не раз міркує. Чому б то, думаєш, та не могла сама громада тримати той млин? Це ж вигода своя». Самі собі й за молоття платили б, і став, і стависько, і гуску є де вигнати, є й вальці, і питель, два разовики, крупнодерня, валюша на сукно. Все одним словом. Хай би, думаю, вже не знаю, який був той млин, то на одного мельника та помічника вистачило б. І поправити при потребі можна було б, а то я вже рукою на все махнув. Бачив я, що робилось минулого року на сходці. Крику, гамору наробили, але хіба що-небудь вирішили. Де там? Кричали, дерли роти і розійшлись так на чорт матері. Григорчук із серцем сплюнув і засовувався на лаві. Очі його загорілись, але рівновагу своєму житську і необхідну стриманість та діловитість розмови не тратив. «Трудно, знаєте, сьогодні чесну людину знайти», – продовжує. «Дуже тяжко, хай йому частець». Волько, звичайно, пускає дим у вічі мужикам. І хто б то повірив, що такий млин та не міг виробити тих 200 карбованців оренди. Але він, коли почне лементувати, та коли почне, і клянеться, і божиться. «Ну, а мужик що? Плюне та й думає, чорт тебе бере!» Хай тебе нечиста сила слухає, і пішов собі додому. Ми викупили маєток сто двадцять десятин. І всунули за нього двадцять чотири тисячі карбованців. Суму цю ми вичавили зо своїх власних животів та мозолів і животів наших дітей. Казали, за ліс виберемо. Блин, он які доходи дасть. А тепер піди його, пошукай ті доходи. Так само і з лісом. За десять тисяч такий ліс продали. Та це ж треба. Григорчук знов поліз до кишені за кисетом з рибкою. Я не знаю. Це треба найдурніших людей на світі. Але що ви зробите? Скільки-то наші главарі поїздили до острозьких таксарів, щоб таки умудритись таку соснину. Кажуть, двадцять п'ять тисяч дерев без дубини. Отако замарно віддати. Пух! І, помовчавши, ладить кресалу з губкою та додає, ну, таксар, то вижене, Грошиська, що вижене, то вже вижене. Саме увійшов Василь. Він щойно пригнав корови, поприв'язав їх до ясел ланцюгами і прийшов оце до хати.